Втретє, вона повільно вже б не змогла, потім вже стала дивилася на нього. Якби в мене було татуювання, я б не була голою, несподівано промайнула в голові і змусила сахнутися тої думки, бо той, тримаючись за бритву, почав кружляти навколо неї. Раптом збившись з півкроку, повискуючи, Кинувся в браму, де й насолодно вщух. Вона стояла і не наважувалася. Згодом збагнула підібрати з асфальту убрання і перебирати його пальцями, наче не своє. Короткострижена ромейка першою помітила крізь вітрину кіоску, Таке, що змогло би і подивувати другий Рим в вулиці, Крукувала голісінька дівчина, тримала за спиною вузлика, що змушило випинати вперед груди. Місячне світло змагалося з ліхтарняним крізь гілля унереальнити цю картину. Веселково іскрився ліс, ти конвалій мені приніс, лунало. Громейка турнула своїх кавалерів. От поштовху ті не похлинулись, але от побаченого. Того, що надто контрастувало з мікрорайонним буттям, горда хода і незалежність в очах, ось що могла протиставити йому юна письменниця. Та це ж почав поволі упознавати її Арчибальд, точно тиснув до неї пивом той, якого звали ще Річмондом а на зачиці удавала іншу. Ну, а ти? На силу повернув він зі ниці в протилежний бік до ромейки. А ти б так змогла? Вона не захотіла тратить слова. Можна подумати, що ти б зміг, був її погляд. Усі троє крізь піну збагнули, що не здатні переступити межу. Так і лишилися стояти, приліпившись, до певного кіоску. Литка. Все було добре, доки я не сів Надіжку, яка сиділа на колесах. Я тоді сидів у селі і любив Люду Міщенко. Вона була місцева, і тому про це нічого не знала, а я знав, бо якось побачив її вперше. Така вона, не така, ну, от ноги дуже такі, М'язи такі сильні, великі, наче приклеєні зверху, а йде навпаки легко. Що наче не по землі, а що наче не йде, а і личко лагідне таке, коли йде. Не просто так, а да всього дивиться так, наче вперше бачить. Усе, окрім мене. От я і, бо побачив її вперше. І ще вона була дуже розумною, бо приходила до крамниці в обідню перерву, щоб тоді потім менше стояти в черзі, бо черги довгі, розумні, і теж приходять в обід, щоб менше стояти. От стоїмо ми, а я падаю, бо ми разом, хоч між нами люди, але ми в ній одній, мовчки, але поруч, і досі пам'ятаю, що вона тоді купувала. Кожен той раз пам'ятаю, бо вона купувала хлібину, а коли її тато був випивав, то приносила пляшку, порожню таку. Здавали її на прийом, і тоді купувала 100 грам льодяників, кольорових, гарніших за брильянти, я хотів бути кожним із них і уявляв. Вона отак одійде з черги, посміхнеться, а тоді пальчиками отак візьме одненьку цукерку, подивиться на сонце, а потім покладе до губок. І я як подумаю, як гарно йому там то мало не падаю. От якби я був ним, а не мною. А тоді піде і мене дивує. Чому вся черга дивиться кудись, а не «Вони ж зі спини не бачать, і тоді можна вже на неї дивитися, скільки хоч, доки не заверне за трансформаторну будку, і навіть коли заверне, можна ще скільки хоч заплющити очі та бачити, як вона йде далі, і як вийме ще одну цукерочку. Тобі чого? Що? Стоїть воно, несподівано перед очима виникає продавщиця. — Ти чого дивишся? Ти кажи. — Кирпич, кажу я. — Наче сюди, коли привозили іншого хліба. Це ж не місто, де буває, скажімо, батон. Кирпич теж хороший, бо ми з бабусею його з'їдали разом з молоком. Шкуринку бабуся всю одрізала і давала козі. Та нам з Людою Міщенко Допомагала теж, так, щоб я щодня ходив в магазин в ту милу чергу, бо траплялося і дуже довго, і можна було